Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 358 Curta regală trebuie să fi fost organizată identic sau măcar într-un câtva analog curților din regatele elenistice. Se știe că regii daci duceau tratative ca orice suveran independent și recunoscut ca atare chiar de statul roman și că trimiteau soli oficiale, au tratate, alianțe, etc., fapt care presupune existența unei cancelarii centrale a regatului. Iar în ce privește legislația, istoricul jordanes ne asigură că geții aveau legi scrise. Nota 1 Legi care ar fi rămas în vigoare cel puțin parțial până în secolul VI era noastră, să știe însă că Iordanes făcea o confuzie între geți și goți, pe care îi socotea strămoșii celor din tăi. Închei nota Statul dacă avea cel puțin în timpul lui burevista un caracter aproape teocratic, în sensul că preoțimea juca un rol deosebit de important, având o mare influență morală și politică în stat. Recrutați din rândurile aristocrației, preoții care purtau și ei semnul distinctiv nobiliar pileu, dețineau monopolul activităților de ordin științific și religios. Se ocupau de astronomie, de medicină, de interpretarea semnelor cerești, de probleme teologice și morale. În afară de atribuțiile lor specifice, sacerdotale și de activitățile enumerate mai sus, preoții exercitau de sigur și funcții judecătorești, ipoteză plausibilă putând fi susținută prin analogie cu atribuțiile druizilor celți contemporani. În această materie însă, Marele Judecător, Forul Suprem în ultimă instanță, rămânea regele. Marele preot era sfătuitorul cel mai de prestigiu și cel mai ascultat al regelui. El însuși era investit efectiv cu o autoritate adevărată de vicerege. Marele preot putea urma chiar la tronul statului, cum a fost cazul de geneu, care, după moartea lui Burebista, a devenit bazileu al statului Dac intracarpatic, una din confederațiile de triburi în care s-a dezmembrat regatul lui Burebista. Marele preotă era, prin urmare, fie asociat al puterii politice regale, fie un posibil succesor al regelui, fie rece și mare preotă, în același timp, cum se intitulează unul din predecesorii lui Decebal. Nota 2 în succesiunea lor cronologică, probabilă, regii Dacogeți cunoscuți numilani până în prezent sunt Purebista, Deceneo, Comosicus, Corilus, Scorilo, Duras, Durpaneus, Decebal, iar la sud de Dunăre, Roles, Davix, Ziraxes. În timpul lui Augustus, la Buridava domna regele Tiamarcus, apoi Dicomes și alții. Închei nota. Regalitatea la dacogeți era considerată de autorii antici ca având un caracter sacru. Cu toate că nici burebista, nici decebal nu și-au asumat prerogative de ordin religios, totuși se credea, după cum nota Criton, medicul împăratului Traian, că marele preotei transmita regelui anumite puteri supranaturale. A doua categorie sau clasă socială principală o forma oamenii de rând, comatii sau capilati, o clasă constituită din oameni liberi, cel puțin din punct de vedere legal și având deci anumite drepturi. Nota 1 Capilati. Termen indicând obiceiul acestora de a purta părul lung, așa după cum denumirea de pilati derivă de la tipul de bonetă, de dâna asemănătoare celei frigiene, pileum, acestă căciulă fiind semnul distinctiv al nobililor. Închei nota. Era masa producătorilor de bunuri materială constituită din țărani, lucrători agricoli și în mine păstori, meșteșugari și negustori. Era clasa care se afla într-o situație de dependență de a servire față de nobilimea militară, muncind alături de sclav pe pământurile și curțile fruntașilor. Asupra acestei mase cădau sarcinile dărilor și ale diferitelor prestații, îndeoseb pentru lucrările mari de interes public și firește obligația de a presta serviciul militar. Sclavii deținau până la data cuceririi daciei de către romani un rol cu totul neînsemnat în economia dacogetilor. Erau folosiți mai puțin în mine, care erau, presupunem, proprietatea regelui, adică a statului, și în care era preferată ca la romani mâna de lucruri liberă și aproape numai pe pământurile nobililor sau în muncile gospodăriei. Mult prea puține indicații și aceste foarte va confirmă existența sclaviei de altfel sporadică în Dacia pre-romană, cu excepția, bineînțeles, a orașelor pontice grecești. La Geto Daci, sclavajul era de tip patriarhal. Sclavul era considerat ca făcând parte din familia stăpânului. În această situație, firește că nu exista în statul Dac o veritabilă viață pentru sclavi. În concluzie, statul Dacogec nu poate fi definit ca un stat sclavagist, chiar dacă îngloba și câteva vechi orașe state sclavagiste, ci ca un stat caracterizat printr-o varianta a unui mod de producție tribal, a cărui economia era constituită pe relația de tribut. Economia, meșteșugurile, ceramica Formațiunea social-economică de acogetă era cea de tipul obștei, sătești a proprietății colective a pământurilor, dar alături de proprietatea comună-funciară exista și proprietatea privată a coniaților, precum și proprietatea privată a regelui, a nobililor și a preoților. Teoretic, pământul aparținea monarhului. Comatilor le rămânea tripla obligație față de stat a plății dărilor, a participării la lucrările publice și a satisfacerii obligațiilor militare. La prea puținele date transmise de autorii antiși cu privire la economia s se adăuga mărturia istoricului Got Iordanes, secolul 6 era noastră, care în istoria și originea geților, folosind și lucrarea pierdută a contemporanului său Casiodor, scrie că, citez, cea au fost întotdeauna superioră aproape tuturor barbarilor și aproape egal cu grecii și după cum relatează Dio care a compus istoria și analele lor în limba greacă. Notă: Dio Crisostomus filozof și rător grec, circa 40-112, care proscris de împăratul Domitian a trăit printre geți, lăsând și câteva informații asupra lor, închei nota. Oricum, atât textele sporadice ale autorilor antici, cât și descoperirile arheologice conduc la concluzia că sub raportul dezvoltării economice și sociale, civilizația Dacogeților era mult mai înaindată decât cea de pildă a germanilor. Asemenea, celorlalte ramuri tracice și Dacogeții erau mari producători de cereale, ors, secară, linte, bob și mai multe varietăți de grâu. Bața economiei o forma agricultura și creșterea vitelor. Foloseau plugul cu brăzdar și cuții de fier încă din secolul III, înaintea erei noastre. Inventarul uneltelor agricole de fier în acea dată coase lungi de lip celtic, seceri, sape, să săpărici, cosoare pentru tăiatul viței de vie, târnăcoape, cu securi, greble cu șase colți și altele. Dacă ogeții cultivau intens și vița de vie, nota 2, Câțiva termen și legați de această ocupație au rămas până azi în limba română, butuc, strugure, Închei nota. Practicau tot atât de intens albinăritul și, bineînțeles, pescuitul. Creșteau vite cornute, mici și mari, iar rasa de cai foarte iuți ai geților era renumită. Dacia era vestită și prin bogățiile ei naturale. Lemnul pălturilor transilvane era foarte căutat de greși pentru construcția corăbilor. Din timpuri vechi, dacii foloseau de sigur păcura, dar numai ce găsită la suprafață, căci dovezi privind extracția păcurii, nu avem decât din epoca romană. Cu sarea gemă mult folosită atât pentru conservarea peștelui și a cărnii, cât și la argăsitul pielilor, dacă făceau un comerț intens, mai ales cu grecii. Pământul Daciei era foarte bogat în minereuri. Meșterii de lucrau fierul și arama, argintul și aurul, reducând minereul de cupru la o temperatură de 1085 de grade Celsius și amestecându-l cu cositor obțineau bronzul din care făceau felurite unelte și podoave. Exploatau aurul nu numai din aflorismele, locurile unde prin eroziunea roca auriferă apare la suprafață, ci și din nisipul aurifer al râurilor de munte. O mare dezvoltare luase prelucrarea fierului. Metalurgia fierului a început pe teritoriul României, după Horia Daicoviciu, către anul 800, înaintea erei noastre. În timpul lui Decebal, se pare că la Sarmisegetuza și în împrejurim existau cele mai mari ateliere de metalurgie din întreg teritoriul al Europei, rămas în afara Imperiului Roman. În acest atelier se confecționau mai întâi ustensilele, nicovale, pasive, ciocane de diferite forme și dimensiuni, baroase și ciocane de forjă, pile, clești, dălți, apoi unelte și obiecte de fier, servind la prelucrarea lemnului sau în construcții, fierăstraie cu pânzălată sau îngustă, cuie și piroane, topoare, scoabe, cuțitoaie, burghii, tesle, ținte, zăvoare și balamale pentru uși. În atelnierele de se fabricau și marile cantități de arme necesare unei armate atât de numeroase, lând și sulițe, săbii drepte și curbate, pumnale, scuturi, vârfuri de sulițe, etc. Apoi diferite alte articole, lanțuri, compaste, sule, cărlice de undițe, foarfeci, lamne de brici, frigări mari cu suporturile respective cu doi sau mai mulți dinți, cuțite și altele. Din fier se confecționau și podoabe sau accesorii pentru îmbrăcăminte, catarame, paftale, nasturi, fibule, brățări, etc. Dar podoabele erau mai ales din argint. În atelierele argintarilor daci, în care s-au descoperit și unele uneltele meșterilor, nicovale mici, dălți, pile, ciocănașe, se lucrau coliere, brățări, inele, fibule, broșe, catarame, de asemenea piese de harnașament. Existau adevărate centre meșteșugărești, grupând mai multe genuri de ateliere, printre care erau și câte un atelier de orfevrărie, dar existau și meșteri argintari ambulanți care se stabilau temporar în diferite localități mai mici. Maestria lor se arăta în piese lucrate cu o fantezie și o deosebită finețe. Cunoaștem încă din secolele 4 și 3 înaintea erei noastre, podoabele producând prin tehnica ciocănitului imagini de finețe umane și animale, motive scito-iraniene, vegetali sau fantastice, brățări spiralice, lanțuri ornamentale obținute prin împletire de fire sau îmbinări de inele, palmete și capete de animale stilizate, brățări cu carpet, capete de șarpe de tip elenistic. Notă, din tezaurele de la Pecica, Costești, Căpâlna, stâncuța în județul Galați și altele. Închei nota. Pe întreg teritoriul Getodac exista o artă dacică a argintului generalizată, începând din secolul III, înaintea erei noastre. Meșterii argintari daci practicau și tehnica asuflării cu aur. Obiectele de aur descoperite până acum sunt însă într-un număr foarte mic. Explicația, o explicație cel puțin parțială, ar putea fi dată de faptul că numai regele avea dreptul să posede obiecte de aur. Primul rege al marei stat dacogetic și probabil că înaintea lui și șefii triburilor, instituise monopolul regal al supraaurului. Dar dreptul impresionant este cantitatea și calitatea ceramicii dacogetilor, fapt atestat de descoperirile arheologice, Beșterii daci au început să folosească roata olarului din prima jumătate a secolului V, înaintea erei noastre. Deși ceramica lucrată cu o mână de dacogeți datează dintr-o perioadă mai veche, fasele descoperite la tari verde datează din secolul 6, înaintea irei noastre. O producție locală caracteristică de ceramică tipic dacogetică apare mai întâi în perioada secolelor 5-4, înaintea irei noastre, după o perioadă considerată medie, secolele 3-2, -II, înaintea irei noastre. Epoca de aura acestei ceramici este atinsă între aproximativ 100 înaintea erei noastre și 106 era noastră, dată de la care, odată cu cucerirea romană, ceramica dacogetică va fi mult influențată și treptat înlocuită de produsele lucrate cu tehnica de depurare a pastei folosită de romani. Olarii getodaci au preluat uneori de la meșterii străini unele procedee tehnice sau anumite forme și motive ornamentale, imitând de pildă cupele grecești de tipul celor din Delos, dar formele vaselor dacogetice sunt în marea lor majoritate originale. Și dacă la aceasta se mai adaugă și faptul că ceramica fină cerută de clienții bogați mai era uneori și pictată cu motive animale sau vegetale, mai rar umane, se constată că meșterii olari din Dacia nu erau într-un nimic inferior meșterilor cel la alte popoare antice, care la acea dată se aflau pe aceeași treaptă de civilizație. Chiar din perioada secolelor 5-4, înaintei ei noastre, când repertoriul de forme era încă sărac, apar, lucrate cu mâna, cele două forme caracteristice pentru ceramica dacogetică, ceașca cu toartă, așa numită ceașca dacică și farfuria cu picior înalt, fructiera, cum i se spunea de obicei, fiindcă seamănă într-adevăr cu o fructieră clasică. Ornamentația este încă simplă, reducându-se la linii incizate, alveole făcute cu degetul, precum și proeminențe, în relief de bruie, butoane, uneori chiar reprezentări schematice de flori sau animale. În secolele 3-2, -II, înaintea noastre, vasele sunt lucrate mult mai îngrijit. Formele de bate rămân aceleași, dar cu un număr mare de variante și fără a fi încă pictate, cu un mult mai bogat repertoriu ornamental, brum în relief, cu alveole, torți, în cazul cănilor de lux, lucrat în torsadă, ornamente lustruite. Notă. Nu este firește cazul chiupurilor al vaselor mari servind la păstrarea proviziilor îngropate în pământ și atingând chiar o dimensiune de 2,20 de metri. Închei nota. În perioada ei de apogeu, secolul I, înaintea erei noastre, secolul I era noastră, ceramica deacogetică era, în general, lucrată cu roata. Această tehnică, predominând cantitativ în secolul I era noastră. Apar acum, sub influența ceramicii elenistice, vasele pictate peste angoba, vopseaua alb-gălbui, motive geometrice mai simple sau mai complicate, elemente vegetale redate fie naturalist, fie stilizat, reprezentări niciodată umane de păsări și de animale reale sau fantastice. Culorile folosite sunt de obicei roșul și brunul, în diferite nuanțe, mai rar galbenul și negrul. Păsările și animalele sunt redate în mișcare sau în repaus, uneori având, probabil, semnificații simbolice, fiind poate angajate într-o compoziție, într-o scenă, dar până în prezent nu s-a descoperit niciun vas între care să confirme această presupunere. Remarcabile ca factură, elegante ca formă sunt cânile, vasele cu două torți, strachinile cu picior și cele cu capac. Cum am spus, forma cea mai caracteristică, răspândită pe tot teritoriul dacogetilor și fără să fi fost apoi preluată de vreun alt popor, de ceașca dacică, folosită ca o paieț cu una sau mai multe torci, de formă tronconică și de dimensiuni mici. Dintre obiectele de ceramică dacică descoperită, o importanță deosebită prezintă vasul, probabil un vas de cult, înalt de un metru și având diametrul de 1,25 de metri, putând singura inscripție dacică găsită deocamdată scrisă cu caractere latine. Decebalus per scorilo. Decebal, fiul lui scorilo. Notă. Ceea ce dovedește că în secolul I era noastră când este datată inscripția, în Dacia se folosea alfabetul latin, după ce până atunci se folosise cel grecesc. Închei nota. În rest, ca obiecte de ceramică, dacă o mai importante din punct de vedere artistic, se mai cunosc până acum un medalion de argilă arță, de 10,3 cm diametru și cu o figură feminină lucrată în relief, Precum și două fragmente, dintr-o statuetă masculină care întreaga avea înălțimea de aproximativ 50 de centimetri. Relații comerciale Dacogenții au stabilit relații comerciale în special cu lumea greacă, încă din secolul VII, înaintea ei noastre. În secolele imediat următoare, prezența negustorilor și a mărfurilor grecești a fost tot mai intensă, mai ales că în curând se va constitui și o negustorime autohtonă. Din secolul 1, înaintea reinoase, exista deja o categorie specializată de lingustori care se va ocupa exclusiv cu schimbul de produse. Schimburile intensive vor fi favorizate și de prezența cetăților orașe grecești de pe litoralul Mării Negre, care întrețineau legături strânse cu geții încă înainte de a fi ajuns sub dependența statului DAC de menționat faptul că mai târziu din orașele Pontice veneau adesea să lucreze în Dacia, unde apoi își formau ucenici din localnici și mulți meșteri greci, de la constructorii cetăților din munții Orăștiei de pildă până la maeștri ceramiști sau argintari. Din lumea grecească se importau unde lemn și vin, unelte și arme, articole de podoabă și obiecte de artă. Din Dacia se exportau grâne și vite, sare și miere, lemn și piei și altele. Direcția în care era orientată în primele secole schimburile comerciale, îndeosebit spre Grecia continentală și în jurul Egee se schimbă în mod prevalent spre ținuturile italice, începând din secolul II era noastră, când pe teritoriul daciei apar din ce în ce mai mulți negustori romani. Din atelierele din sudul Italiei vin produse de lux și articole de podoabă, frumoase obiecte de bronz și de sticle. Se importa de asemenea vin și unde lemn în cantități mari pirește că la această dată nu se mai practica de mult schimbul în natură. Cel puțin din secolul 5 înainte rei noastre a în Dacia moneda grecească, iar două secole mai târziu dacoceții bat monedă proprie, imitată după cea grecească. Emisiunile monetare dacoceutice au durat aproape trei secole. Monede nu de aramă și nici de bronz, ci numai de argint, de o calitate inferioară, e adevărat. N-au lipsit totuși, deși foarte puține găsite, nici monede dacice de aur. Odată cu domnia lui Burebista, care n-a bătut monedă cu efingea sa, moneda dacică își încetează existența în sensul că nu se vor mai bate decât denar roman. În locul ei continuă să circule drahma grecească și într-o măsură incomparabil mai mare, fapt care demonstrează volumul considerabil al respectivelor schimburi comerciale denarul roman. Până în anul 106 era noastră, dacă ogelții au bătut cu o tehnică aproape perfectă, încât foarte greu poate fi deosebită de modelul ei moneda forte a timpului, moneda romană. Cunoștințe științifice Medicină O imagine, deși exagerată totuși a preocupărilor și cunoștințelor de natură filozofică și științifică ale dafogeților, o oferă în lucrarea sa despre geți istoricul amintit, Iordanes, care printre altele scrie că Marele Prevă de Geneau, citesc, i-a instruit pe Dacin aproape toate ramurile filozofiei, căci el era în aceasta un maestru priceput. El i-a învățat morala, i-a instruit în științele fizicii, i-a învățat logica, făcându-i cu mintea superior celorlalte de popoare, demonstrându-le teoria celor 12 semne ale zodiacului. Le a arătat mersul planetelor și toate secretele astronomice, cum crește și scade orbita lunii și cum globul de foc soarelui întrece măsura globului pământesc și le-a expus sub ce nume și sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor, cel repede de la răsărit și până de apus, spre a se apropia sau îndepărta ta de polul ceresc. Închei citatul. În continuare, relatarea lui Jordanes devine mult prea idealizată, când istoricul generalizează aceste preocupări, extinzându-le asupra aristocrației în general. Dar, în esență, informația acestui istoric rămâne valabilă, în sensul că exista, într-adevăr, și la dacă ogeți o categorie de învățați, în marea lor majoritate, dacă nu în totalitate, preoți, inițiați între ale astronomiei, medicinei și filozofiei. Acestea se referă și istoricul antic Iosefus Flavius, secolul I, era noastră când vorbește de așa-numiții polistai de la Daci. Căci aceștia trebuie să fi fost, în general, preoți, ipoteza este admisibilă prin analogia cu druizii, dat fiind și faptul că dacogetii veniseră în contact direct cu cel cei, cum s a spus, încă din secolul IV, înaintea erei noastre. Presupunem, deci, existența unui fel de corporație sacerdotală cu preocupări științifice, formată, cum preciza același Ordanez, dintre bărbații cei mai de seamă și mai înțelepți. Cunoștințele lor empirice în materie de medicină sunt atestate, printre altele, și de descoperirea de către I.H.Crișan într-o locuință din Sarmiță-Getuza, a unei adevărate truse medicale conținând o pensetă de bronz, un bisturiu de fier, cinci borcănașe de argilă în care se păstraseră substanțe medicamentoase și o placă formată din genușă vulcanică, provenind de dintr-un vulcan mediteranean, care, răzuită și aplicată pe râni sau ulcerații, servea ca absorbant și cicatrizant. Piesele metalice ale trusei datând din secolul I era noastră erau de sigur la fel ca bucată de genușe cicatrizată, importate. Pe de altă parte, medicul grec Dioscorides de 1 era noastră, ne-a transmis o listă lungă de 42 de plante medicinale cu numele lor în limba dacică, folosite de dacojeții care le cunoșteau proprietățile curative. De asemenea, putem presupune că dacă ogeții practicau tratamentul balnear și cura cu ape minerale. Acesta se adaugă despre unele preocupări ale lor de igienă publică, am vorbit mai sus, și complicatele operații chirurgicale atestate arheologic, cel puțin cazul acelui craniu din secolul 21 i înaintea rei noastre, descoperit la Poiana, care poartă urma unei trepanații cicatrizate. Dar, dincolo de aceste practici empirice și situându-se deasupra lor, orizontul cunoștințelor medicale ale dat se lărgește până la a afirma o concepție medicală, aceea potrivit căreia în tratamentul unei afecțiuni care atinge un anumit organ trebuie să se țină seama atât de starea organismului în întregului, cât și de rolul factorului psihic al bolnavului. În acest sens, este semnificativă mărturia lui Platon referitoare la getul Zalmoxis, pe care îl consideră un personaj cu o existență istorică reală. Citez. Citez. Zalmoxis ne spune că după cum nu trebuie să încercăm a îngriji ochii fără să ținem seama de cap. Nici capul nu poate fi îngrișit ne țin în seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dinpreună cu sufletul și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli, pentru că ei nu cunosc întregul pe care l-au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. Închei citatul. Locupările de astronomie ale învățaților Dakoce sunt confirmate de Marele Sanctuar Rotund, considerat de arheologi Sanctuar Calendar de la Sarmi Getuza din incinta sacră a orașului. Sanctuarul constă din trei cercuri concentrice. Cercul exterior cu diametrul de 29 de metri este alcătuit din 104 blocuri de andezit de 45 cm înălțime, al doilea din 210 stâlpi paralelipipedici de forme și dimensiuni diferite, succedându-se în dispoziția lor într-o ordine regulată de 6 stâlpi înguști și înalți, inițial de 120 de 135 cm plus câte 3 stâlpi de lemn probabil în de 3 metri înveliți în plăși de teracotă ornamentate și fiecare având în fipte un număr de piroane de fier cu un inel. În sfârșit, în exteriorul alțamblului, în mijloc 34 de stâlpi de lemn dispuși în formă de potcoavă se afla patra focului sacru. Se crede că sanctuarul calendar n-a acoperiș. După felul în care sunt dispuse elementele ansamblului, în special după gruparea celor 180 de stâlc de an de zid cu toate presupusele lor semnificații, simboluri și implicații de calcule posibile, se crede că sanctuarul figurează calendarul Dacic, un calendar de 360 de zile, 180 ori 2. Acestui an de 360 de zile, asemenea acelui tot de 360 de zile pe care l-au avut la început și babilonienii, și egiptenii, și indienii, și grecii, învățații dacii au adus probabil o corecție. Arta dacogetică Imaginea pe care o avem despre arta dacogeților de în ansamblul ei este foarte săracă. Nu știm nimic despre poezia, muzica și dansurile lor, nimic despre legendele lor mitologice sau religioase, în afara celor relatate de Herodot și Stradon, și nimic sau aproape despre pictura lor. Iar cât privește sculptura, inventarul operelor cunoscute până în prezent se reduce la câteva piese. Sculptura este, prin ceea ce se cunoaște până la această dată, foarte puțin concludentă. Domeniile cele mai bine reprezentate sunt cele al ceramicii, după cum s-a văzut și cel al artelor decorative. Obiectele de podoabă curente, de obicei din bronz, sunt lucrate cu finețe și inspirate de modele de obicei elenistice, mai rar iraniene și celtice. Adevărate obiecte de artă, la nivelul exemplarelor dintre cele mai frumoase a de genului lor, cunoscute la celelalte popoare din Europa timpului, sunt piesele de argint și aur, decorate prin tehnica O-Repoz cu motive geometrice sau vegetale, zoomorfe și umane, de influență fie scitică, fie mai ales persana hemenidă, coifuri cneminide, vase, aplice și altele. Cu piese ca cele din Argint, ale Tezaurului din Sâncrăieni, secolul I era noastră, și ale celor din Agigheol, secolul 5 înaintea erei noastre, sau Surcea, secolul I înaintea erei noastre, cu vasul de cult, Riton, din argint aurit, turnat și cizelat descoperit la Poroina și cu coiful de aur de la Coțofenești, toate din secolul IV, înaintea ei noastre, alta iscusiților argintari de acogeți se situează la nivelul cel mai înalt al timpului lor. Religia Zamolxis Asupra religiei de acogeților, informațiile cele mai ample le-a lăsat Herodot, primul citat, citez. Iată în ce fel se socot ei nemuritori, credința lor este că ei nu mor, ci că cel care pierde se duce la Zamolxis, divinitatea lor pe care unii îl cred același cu Gebeleizis. Tot în al cincilea an aruncă sorții și întotdeauna pe acel dintre ei pe care cade sorțul îl trimit ca soliez la Zamolxis, încredințându-i de fiecare dată toate nevoile lor. Trimiterea solului se face astfel. Câțiva dintre ei, așezându-se la rând, cu vârful în sus trei sulițe, iar alții, apucându-l de mâini și de picioare pe cel trimis la Zamolxis, îl leagă de câteva ori și apoi, făcându-i vânt, îl aruncă în sus peste vârfurile sulițelor. Dacă în cădăre omul moare străpuns, rămân încredințați că zeul le este binevoitor. Dacă nu moare, atunci îl învinuiesc pe sol, culindul că este un om rău. Dar după ce aruncă vina pe el, trimit pe un altul, tot ce au de cerut, îi spun solului, cât mai în viață, când și fulgere, traci despre care este vorba trab cu săgețile în sus, spre cer își amenite zeul că cei nu recunosc vreun alt zeu afară de al lor, închei citatul.